Bună ziua, dragi ascultători! Relația omului cu Dumnezeu presupune și faptul cunoașterii lui Dumnezeu de către om, cu atât mai mult cu cât Însuș Mântuitorul spune: Viața veșnică aceasta este, ca să te cunoască pe tine unul adevăratul Dumnezeu și pe Isus Hristos pe care tu l-ai trimis. Deci, rezultă și importanța cu totul deosebită a cunoașterii lui Dumnezeu, adică ea este necesară pentru câștigarea vieții veșnice. Cunoașterea lui Dumnezeu este posibilă, dar ea se întemeiază pe bunăvoința lui Dumnezeu de a ni se descoperi el însuși ca ființă spirituală, personală, pe de o parte, și, pe de altă parte, pe posibilitatea omului ca ființă rațională de a intra în dialog, de a vorbi cu Dumnezeu. Deși această cunoaștere are în conținutul ei adevăruri tainice și necuprinse, totuși ea este obiectivă și sigură, pentru că vină de la Dumnezeu. La înțelegerea acestei cunoașteri se poate ajunge prin asceză, eliberare de patim și iubire. Atât cât omul se învrednicește de harul Dumnezeu, el poate să pătrundă în cuprinsul acestei cunoașteri. Dumnezeu este Ființa Absolută, existentă prin sine însuși. El este perfecțiunea. Ca Ființă Personală, are toate atributele spirituale: conștiință, rațiune, simțire. Voință. Dacă Dumnezeu n-ar fi o ființă personală, atunci omul n-ar putea fi în legătură cu el și nici religia nu ar putea să existe. Fiind ființă absolută și avându-și cauza existenței în sine însuși, el este în același timp și izvorul a tot ceea ce există în afară de răul din lume. Dumnezeu, fiind ființă spirituală, noi ne aflăm în imposibilitate de a-L cunoaște, așa cum ne cunoaștem pe noi sau pe semenii noștri. Ne putem însă înălța sufletul spre Dumnezeu și putem să-L cunoaștem în măsura în care El ni se descoperă și ne luminează mintea. Pentru cunoașterea lui Dumnezeu ne sunt deschise două căi. Calea naturală numită Revelație naturală și Calea supranaturală numită Revelație supranaturală. Calea naturală se numește așa pentru că pleacă de la noi spre Dumnezeu, adică de la observarea naturii și a fenomenelor care se petrec în ea, toate avându-și ultima cauză în lucrarea creatoare a lui Dumnezeu. Calea supranaturală de cunoaștere. De la Dumnezeu spre oameni. Ea este o cunoaștere prin descoperire sau revelație divină, începând cu revelația din paradisul pământesc, continuând în Vechiul Testament prin patriarhi și proroci, și desăvârșindu-se prin însuși Fiul lui Dumnezeu întrupat, Isus Hristos. Cele două căi de cunoaștere ne ajută să ne dăm seama în ce raport stă lumea cu Dumnezeu și să apreciem după cuvință în omului pentru a corespunde scopului pentru care a fost creat. Ținând seama de cele spuse până acum, concluzionăm referitor la cunoașterea lui Dumnezeu de către om că este nedeplină, deoarece Dumnezeu este nemărginit, iar puterea noastră, de cunoaștere este limitată. Apoi că este indirectă, pentru că numai plecând de la observarea lumii tragem concluzii cu privire la existența, ființa și însușirile lui Dumnezeu. Cunoașterea lui Dumnezeu este apoi analogică, adică se face prin comparație și simbolică, pentru că numai prin imagini sau figuri, adică prin simboluri, putem să exprimăm și să formulăm ideile și cunoștințele despre ființa lui Dumnezeu. Cunoașterea lui Dumnezeu va fi de plină numai pentru cei care se vor învrednici asta, față către față cu El. Vă doresc o zi bună și binecuvântată!